Anvend filosofi. Anvend filosofi. filosofi. Hej, Jesper her. Jeg er med i at stå bag lydredigeringen til den følgende podcast om popkultur og filosofi, som vi, fordi vi er ekstremt fantasiløse indtil videre, bare kalder den filosofiske popcast. Det det altså pop som i popmusik. Mega fancy. Den her første episode handler om Batman og etik. Og vi påstår som noget af det første i podcasten, at vi udelukkende holder os til bogen Batman and Philosophy og filmen The Dark Knight. Men det er løgn, og egentlig burde man jo have forudset, at det faktum, at vi har samlet en bunke tegneserienørder til at snakke om en tegneseriekarakter, og derefter forsøger udelukkende at få dem til at forholde sig til én film om den karakter skulle ende galt. At vi formår kun én gang at henvise til tegneserier i stedet for filmen, er egentlig ret fabelagtigt men forhåbentlig bliver det ikke alt for obskurt for lytteren alligevel. Hvis du i løbet af podcasten sidder og tænker, det der kan jeg også gøre, eller måske lige form gøre bedre, så er du fri til at slå dig til projektet og kontakte os via et opslag eller lignende på Anvendt Filosofis podcast Facebook-gruppe, som hvis nok bare hedder podcast -Anvend filosofi AAU. Eller altså, hvis vi får nørdet eller nederen, kan du også bare lave dit eget, altså, whatever. Men mange tak, fordi du lytter med, og god fornøjelse. Okay, vi klapper på nu. Okay. Vi, klapper på nu. 3, vi klapper på nu. Ja, tre, to, en. Ja, jamen, øh, hvem er vi? Jamen, øh, altså, jeg, skal vi sige, velkommen til øh, podcasten, dem der har vågt sig ind til at lytte med. Øh, Ja. Vi, er, øh, vi er samlet her i dag for at øh, hvad hedder det øh, snak noget øh, snak analysere noget kultur og i den her sammenhæng, der er det øh, Batman yes lige præcis øh, og øh, mit navn det er Jesper og jeg øh, studerer for tiden på kandidaten øh, til øh, øh, anvendt filosofi så ja vi, vi, taket vil du introducere dig selv Ja, øh, jeg hedder øh, overraskende nok Toge, øh, og jeg studerer også på 8. semester på Anvendt Filosofi. Øh, ja, vores si sidste medlem. Ja, det er mig, Martin. Og jeg, øh, jeg, jeg studerer ikke på kandidaten, jeg er til gengæld bachelorstuderende, også på Anvendt Filosofi. Hvilket semester? Øh, lige nu er det 6. semester. Det, det var godt nok en smooth intro. <laughs> uh, ja. Skal vi prøve den en gang til? Men, Nej. Men det... ja, ved I, hvem der også er smooth? Ved I, hvem der også er smooth? Batman. Er smooth. Batman. Ja. <laughs> nice segue. Nej, det ja. uh, det det, det skulle fint. Altså. Det, uh, um, men jeg ved ikke, um, skal vi først snakke lidt om hvorfor vi, fordi det er sjovt, fordi den, Vi kan jo lige nævne, at vi til i dag uh, der tager vi hovedsageligt udgangspunkt i den bog. Det hedder Batman and Philosophy, udgivet fra, hvad hedder det, forlaget Wiley. Det hedder vist bare Wiley, ja. gør det ikke? Wiley Publishing eller sådan et eller andet. Ja, æm... og det er vist en del af Blackwells øh, Pop Culture and Philosophy-serie. Ja. Øhm, og øhm, øh, sådan rent, øhm, fordi man kan sige, at Batman-universet er jo kæmpe stort Altså, de, ligesom, de, har, ja. de har de der tegneserie-universet, <laughs> for vanen for øh, at være. Så som udgangspunkt siger vi bare, at vi snakker, at vi tager udgangspunkt i forhold til, til, hvilken del af universet det er, så, så er det den Batman, som man finder i den... Øh, The Dark Knight. Ja, The Dark Knight-filmen. Med, med Heath Ledger som Joker Ja. Øh, så det er hovedsat de to, sådan, hvis, hvis vi skal sige, at vi har noget læsestof, øh, så, så er det ligesom, at hvis man, hvis man er bekendt med, med den film, så skulle man gerne kunne forstå, hvad det er, øh, vi snakker om ja. i den her podcast vi vil tage udgangspunkt i den etiske diskussion, hvor vi vil tage udgangspunkt i spørgsmålet, hvorfor slår Batman ikke Jokeren ihjel? Øh, selvfølgelig med fokus på filmen The Dark Knight. Ja, godt så. Hvorfor slår Batman ikke Jokeren ihjel? Ja, hvorfor, hvorfor gør han egentlig ikke det? I, i Batman øh, The Dark Knight, der, der var nok en del, der kunne undgås, hvis nu han bare lige havde stoppet en Batarang ind i øjet på Jokeren, første gang han så ham. Man kan i hvert fald sige, at, at Batman har nok grunden til at, at slå Jokeren ihjel. Der er i hvert fald rigtig mange gode øh, incitamenter for, hvorfor er han skulle... Altså, hvis vi antager, at der nogensinde kan være en god grund for mor, så vil jeg nok godt gå med til at sige ja. Ja, hvis, hvis bare sådan rent face value, vil man nok kunne, vil man nok kunne argumentere for, ja, helt, helt sikkert. Men... Men hvorfor det? Men det er jo, det, altså det er jo igen troldeproblemet her, et eller andet sted, men ja. i stedet for én person, så er det Joker'en, der står på det ene spor. Ja. Så vi, at, så vi, så... Hvis, Bat, hvis Batman dræber Joker'en, for at redde alle de mennesker Joker'en dræber. Ja. Og man kan sige, det er jo, ligesom, det er jo baseret på en, på en tankegang, som man finder i utilitarismen, hvis man sådan tager det helt basic. Det, øh, hvis, hvis vi siger, at Batman må, må, må dræbe Joker'en, for at redde alle de mennesker... Der står på det andet spor. Så, så, så er vi ude i noget utilitarisme, ja. Ja. Øhm, og utilitarisme er? Utilitarisme er ideen omkring, at øh, hvis man skal finde, hvad der er moralsk øh, og etisk rigtigt, skal man kigge efter. Det den handling, som maksimerer den størst mulige lykke eller glæde, eller har de bedst mulige konsekvenser, og undgår den størst mulige smerte. Ja, faktisk så kan vi præcisere det endnu mere ved at sige, at den, øh, det sæt af, af konsekvenser af en handling, der har den højeste mængde nytte, altså godhed, manglende svært, glæde osv., øh, er påkrævet, ja. vil hardcore sige. sige. Ja. Det er sådan nogen som for eksempel Peter Singer, der argumenterer for, at vi skal give penge til velgørenhed, fordi at det vil have et, den, den største nytte. Det vil have en større nytteværdi, end det, vi bruger dem på nu, fordi... Ja. Så hvorfor er det, at et trolley er rigtig, rigtig godt til at uh, uh, hvad hedder det kunne beskrive en utilitaristisk uh, situation? Eller rett og sagt, hvorfor at, er... At, at klargøre det utilitaristiske syn på en situation. Ja. Og det er jo fordi, at den, den, sætter, uh, den sætter tingene meget sort-hvidt op, som i her, altså. Her. <laughs> dræb Jokeren, red alle de mennesker, Jokeren går for 30 i løbet af filmen. Ja. Yeah. Og det, det er en meget sådan, nem sort-hvid måde at sætte det op på. Men der er også indsigelser her. Fordi. Hvordan i verden kunne Batman vide, at det ville føre så vidt? Altså. Mm. Jokeren kunne have sagt, at da han, da han sidder i, i fængselscellen. <laughs> It's my last one, Bats! Jeg gør det aldrig mere. Ikke? Ja. ja. Altså, der er god sandsynlighed for, at han lyver, men kunne vi være sikre på, at han aldrig ville gøre det igen? Den, sag, sagen er, når man faktisk møder den, ikke så simpelt som vi kan stille den op i et eksempel Men trolley er meget godt til at eksemplificere øh, den måde at tænke over det på. Ja. Jeg tror, problemet med trolley eksemplet, det er, at især i forhold til Joker'en, det er, at de... de det eksempel, man plejer at tage op i troll-eksemplet, der er, at de, øh, de mennesker, man skal tage et valg imellem, er alle sammen uskyldige, så at sige. Ja. Det vil sige, at de er der udelukkende for at fremvise en pointe omkring, altså fremprovokere og isolere selve eksemplet. Ja. Men, men jokeren er lidt anderledes, fordi at han er jo ikke uskyldig eller neutral på nogen som helst måde. Han er, jo, han er jo sandsynligvis, øh, altså, man, man kunne godt sagtens forestille sig, at han selv havde smækket dem på de skinner der, ja. øh, dem over på det andet spor, og, og bare, bare for sjov skyld han, kunne man sådan også forestille sig, at han selv har spændt sig fast på det andet spor. Ja, men vi kan jo, vi kan jo forestille os, at han gør noget lignende den scene, der faktisk sker i filmen, hvor Batman kører hen mod ham på, på sin motorcykel, hvor han går hen mod Batman og skyder i, mod biler omkring Batman. I see you. Hit me! Hit me! Hit me! Det er jo noget lignende her. Ja. Det er, ikke, det er ikke så forskelligt fra, at han har bundet sig selv til det ene spor og en masse civile til det andet spor. Mm. Og så ja. råber til Batman, dræb mig, dræb mig, dræb mig. Ja. Men noget, der kan bringes på banen her, er en anden måde at tænke over etik på. Ja. Som hedder deontologi eller pligtetik. Mm -hmm. Ja. Den, øh, den deontologi, jeg vil tage udgangspunkt i, er fra Immanuel Kant, øh, hvor vi skal opretholde det, det kategoriske imperativ, som er, at ja. maximen for dine handlinger skal kunne gøres til almengyldig lov, og du må ikke blive selvmodsigende. Og det fører til sådan nogle ting som, øh, ja, nøj, og du må ikke bruge andre fornuftsvæsener som kun midler. Du skal altid også behandle dem som mål i sig selv. Og det indebærer, at du må ikke lyve for dem, og du må ikke stjæle fra dem, og du må ikke dræbe dem under nogen omstændigheder. Ja. Hvad gør det ved trolleproblemet, hvis vi kigger på det på den måde? Fordi hvis Batman trækker i håndtaget, så er han moralsk ansvarlig for, at Joker'en dør. Fordi Batman førte toget hen på det spor, hvor Joker'en lå. Velvidende, at Joker'en ja. lå der. Men det rejser måske et mere interessant spørgsmål. Er jokeren et fornuftsvæsen? Jeg ved ikke, om vi hurtigt skal, eller om vi, om vi skal dvæle lidt mere ved spørgsmålet om deontologi versus utilitarisme, eller har vi udtømt det? Jeg tror det, er, jeg tror, det er en god idé i hvert fald lige at blive ved, i hvert fald forskellene, bare sådan, så vi lige kan få tegnet dem bedre op. Jeg tror i hvert fald en god måde at se det på, det er, at hvis vi tager selve handlingen, så har vi jo de her fantastiske ord, der hedder a priori og a posteriori. Og det betyder simpelthen, at hvis vi tager handlingen. Lad os lige fuldstændig klart definere a, a posteriori. Jamen, det kommer. Godt. Helt, helt sikkert. Det kommer. Det kommer. <laughs> <laughs> uh, hvis vi starter med a priori. A priori betyder simpelthen før handlingen. Det vil sige, at vi har en moralsk position, som koncentrerer sig om der der sker før handlingen. Mm -hmm. Det vil sige, at vi kigger altså ikke på konsekvenserne, men vi kigger på intentionen. Ja. Og det her, hvor at deontologien hører til. Og der er så. Der er nogle kritikpunkter for deontologien her. Fordi. Med utilitarisme, der kan du i hvert fald se på konsekvenserne. Og så, er det, så ignorerer utilitarister sådan set, hvad intentionen var. Hvilket er et kritikpunkt mod utilitarister. Ja. Men deontologer har et anderledes problem, som er, at. <laughs> Så længe du mente det godt, så er konsekvenserne lige Og det er jeg ikke overbevist om at det er. Et eksempel er, at det betyder, at hvis, hvis Batman trækker i håndtaget for at dræbe Jokeren, så er det forkert. Men hvis han trækker i håndtaget for at redde øh, de civile, så er, det, øh, så er det så er det okay. Men <laughs> konsekvensmæssigt er det den samme handling. Og vi har ingen jordisk måde at finde ud af, hvad hans intentioner var, inden han træk i håndtaget. Så det præsenterer os med et problem. Men kommer man ikke bare det ned til, til et simpelt spørgsmål, man egentlig stiller sig selv? Det er, hvorvidt er det i orden for mig at slå et andet menneske ihjel? Det er jo virkeligheden. Det er jo virkelig det, som Batman han bliver stillet over for. Er det i orden for mig ja. at slå jokeren ihjel? Og vi ved jo vi ved jo i filmen der vælger han ikke at dræbe ham. Han vælger ikke at dræbe ham, hvilket er også noget som Jokeren faktisk udfordrer ham på. Ja. Øhm, han udfordrer ham på det af den her meget berømte fængselsscene, hvor de endelig står ansigt til ansigt ja. og hvor, at, hvor Batman han netop siger at han aldrig slår mennesker ihjel, og det er interessant. How oh, the rule you have to break to know the truth. Og Joken udfordrer ham så ved at sige, at jamen, så er det den regel, som du skal bryde. I aften, ja. Ja. Det, vi mangler jo der stadig væk af Ja, hvis vi lige skal tage den anden vej rundt ja. en gang. A <laughs> posteriori øhm, er modsat hvad der sker før handlingen, så handler utilitarismen om, hvad der sker efterhandlingen, som jo også er det, som i øh, betyder. Ja. Hvad der sker efterhandlingen, og det betyder, at det er konsekvenserne, som vi kigger på, øh, og den værdi, som der bliver skabt ud af de konsekvenser, eller den nytte, lad os, lad os holde os til det ord, den nytte værdi, som, som kommer af de konsekvenser, der opstår efter den handling, der er sket. Så øh, bare for at opsummere, øh, det er ontologien, Øh, arbejder med intentioner, a priori, hvad der sker før handlingen, og utilitarismen, arbejder med konsekvenserne, a posteriori, hvad der sker efter handlingen. Godt. Fik vi slået det først. Og det er jo, det er jo enormt vigtigt for, for Batman. og så altså, er den der famøse sætning, Batman doesn't kill, øh, som jo simpelthen er blevet et af hans trademarks. Det, det er i hvert fald, det er et karakteristik, ved vi men det bringer måske også, nu vi snakker karakterer, æh, endnu en, en måde at tænke over det her på, som er dydsetik. Ja. Mens et nytteetik, utilitarisme, fokuserer på konsekvenserne, og øh, pligtetik, deontologi, fokuserer på øh, intentionerne bag handlingen, så fokuserer øh, dydsitik på øh, det, der hedder aktøren, altså den, der gør noget. Det er her, en, en måde at se på det, det er, at, at de to andre øh, handlingsorienterede måder at tænke over etik på, er handlingsorienterede, mens, øh, mens dydsetik er meget, mere interesseret i, hvad en god person er. Ja. Så en god person besidder, hvis I dyder. Det er yeah. øh, blandt andet grækernes øh, måde at tænke over etik på, mere specifikt er en god person skal være stærk og modig og gavmild og øh, tilgivende blandt andet. Det er, er en lang række dyder, øh, og der er en ting ved det, som er, at man skal besidde alle dyderne for at være en dydig person. Mm. Vi kan for eksempel kigge på jokeren og sige, er han modig? Oh. Det er han vel nok. Er han flittig? Ja, bestemt. <laughs> er han stærk? Stærk nok til at slås med Batman. Men øh, omsorgsfuld? Ah! Retfærdig? Slet ikke. Ja. Eller rettere sagt. Ud fra jo Joker'en jo, synes jo, at han selv er retfærdig, fordi han synes i hospitalsscenen, hvor han snakker med Harvey Dent. I'm man agent of chaos. The thing about chaos is that it's fair. fifty 50, 50. du ved. Ja. Yes. Så, så, så, så jokeren tror selv, at han er retfærdig. Men han er ikke omsorgsfuld. Og, og så travles hele nettet og dyder op. Og gør ham faktisk til så meget værre end skurk. Og vi kan, der, er så, der er en anden ting med dyderne. Det er, at man skal beside dem i den passende mængde. Så for eksempel med mod, hvis du har et underskud af mod, så er du en kujon, og det er ikke overensstemmigt med at være et godt menneske, fordi du skal have mod til at følge igennem med, hvad du tror på, og mod til at gennemføre dine handlinger. Ellers er det ligegyldigt. Og hvis du har for meget mod, så er du frygtløs, og så tager du ikke negative konsekvenser af dine handlinger godt nok i betragtning. Aristoteles bruger ikke vist eksemplet med en soldat. At vi, vi vil ikke have, at vores soldater har så lidt mod, at de flygter. Øh, men vi vil heller ikke have, at de har så meget mod, at de går baserk, når kampen går i gang. Mm. Vi vil have den gyldne middelvej af mod, hvor at de, de kan holde, holde gelede og, og disciplin i løbet af kamphandlingerne. Og det samme med gavmildhed. Vi har ikke lyst til, at vores gode personer skal være... For lidt gavmildt, så de aldrig nogensinde hjælper andre, eller giver andre nogen. Men vi har heller ikke lyst til, at de skal være for gavnmiddel, så de giver alle deres egne dele til den første og den bedste person, de ser. Fordi hvis de gør det, så kan de ikke give til andre, måske mere værdige sager. Mm. Og sådan er det med alle dyderne. At der er en, der er en gylden middelværdi man skal besidde af dem, og du skal besidde det for dem alle sammen, for at være en god person. Og en god person er afgjort også af, hvad en god person ville gøre oftest i en given situation. Det vil sige, en god person kan godt gøre nogle af de ting, en, en ond person ville gøre, men så længe at størstedelen af den god persons handlinger er det, som en god person ville gøre, så er det en god person. Man kan jo sige, at en af de fejl, som, måske, øh, som, som man finder i øh, deontologien og i utilitarismen, er jo lidt, at, at man, man måske regner lidt med, hvis man bare ved, hvad der er rigtigt at gøre. Og hvis ja. man bare har logisk og fornuftigt regne ud, hvorfor det er, man skal gøre, som man gør. Ja. Jamen så gør man det også. Ja, eller i hvert fald så Æh, kan man gøre det. det. ja så kan man gøre det. Men det er måske lidt det, som, som Aristoteles har måske udfordret. Mm. Og så siger jeg, at bare fordi at vi fornuftsmæssigt ved, hvad der er, der er rigtigt, så betyder det ikke nødvendigvis, at vi har karakteren til rent faktisk at udføre den rigtige handling. Yeah. Uh, så man kan sige, at de begge, at Aristoteles og hans stydsetik, mm. overfor de, de to andre uh, teorier, vi sådan står med utilitarismen og deontologien, uh, behandler to forskellige spor af det er trolleeproblemet? som sådan. Også er trolleproblemet, ja. Men hvis man, skal, hvis man skal til udgangspunkt i, i trolleeproblemet, mm -hmm. så kan man sige, at der er, ikke, der er ikke nogen tvivl omkring, at begge parter, det vil sige, at de civile og så jokeren, ja. de er lige skyldige og uskyldige i forhold til, hvilken øh, vil... Den, vil om Batman han skal trække håndtaget eller ej, hvorvidt at han skal lade toget køre ind mod Joker'en eller de uskyldige. Der er helt klart masser, der taler for, at Joker'en faktisk er øh, meget, meget skyldig ja. og meget, meget ondskedsfuld og faktisk er måske selve årsagen til, at der overhovedet er et problem til at starte med. Altså det, det er i hvert fald ham, der er aktøren bag en masse forfærdelige begivenheder. Ja. Så... Det er jo tydeligt på en eller anden måde, at hver ikke eneste gang, at Batman han ligesom står over i den her situation, så bliver han nødt til at vælge mellem, hvem der kan beholde sit liv, og hvem der ikke kan. Men, men nu, nu, nu, nu er du igen fokuseret på konsekvenserne af hans handlinger. En anden, en anden måde at, at fokusere på det her, på, det er, at Batman skal øh, handle som en, en dydig person, ville gøre i alle eller i, de, i hvert fald de fleste af de instanser, der er af Batman, værende Batman. Yeah. Så hver gang han fanger kriminelle så skal han gøre det, en dydig person ville gøre. Altså, du ved, bekæmpe bundskab, øh, ikke flygt, men heller ikke dræb. Øh, altså, du ved, gå berserk. Yeah. Som, som jokeren jo faktisk gør igen i den scene der, hvor øh, han, han siger, hit me, hit me til Batman. Ikke? Ja. Fuldstændig frygtesløs. Og han skal være påpasselig med ikke at blive som Joker'en. Ja. Og hvad, hvad vil det betyde at blive som Joker'en? Det vil betyde, at han, ja, ud fra et øh, dyds synspunkt, vil det blandt andet betyde, at han låde øh, sig være overmodig. Hmm. Til det punkt, hvor han ville gå berserk. Altså, som Joker'en jo gør. Men... Men hvad er det, nu, nu slår jeg en lille slag for jokeren, hvad er det egentlig som jokeren han prøver på at gøre? Fordi der er jo faktisk en logik til det. Normalt når vi snakker om jokeren, så prøver han bare på at skabe kaos. Men jokeren har faktisk en pointe med den her kaos i The Dark Knight. Ja nemlig, det er jo, <laughs> igen vi har nævnt det, han vil sprede kaos, fordi kaos er fair. Mm. Kaos er ikke racistisk, eller kaos har ingen præferencer. Ja. Der sker bare ting med fangerne og de civile på bådene. Men du tænker måske mere på det her, altså fordi han laver det her sociale eksperiment på et tidspunkt. Yeah. Så jeg ved ikke, ja. Så jeg ved ikke, altså han, han har jo det her, eller Batman konfronterer ham jo i hvert fald på et tidspunkt, og påstår, at Joker'en er ude på at forsøge at bevise, at alle andre dybest set er så onde som han er. Ja, på samme niveau som Joker'en er. er jeg show you. When the ships are down, these, uh, these civilized people, they'll eat each other. See, I'm not a monster. I'm just ahead of the Jeg yeah. er, er er det, er det måske det du fisker efter Martin. Uh... Lad, os, lad os lige klakker først. Hvad er det der sker på bådene? Ja. Yeah. Det vil jeg gerne gøre. Okay. Joker har has set uh, der er to både på floden i filmen fordi de er i gang med at evakuere uh, Gotham byen, hvor uh, filmen foregår. Og Jokeren har plantet uh, sprængstoffer på bådene, og så har han givet uh, hver båd detonatoren til den anden båd's sprængstoffer. Den ene båd er fyldt med civile, og den anden båd er fyldt med straffefanger. Hvis ikke, de, hvis ikke en at bådene øh, er sprunget i luften inden kl. 12, siger jokeren, så springer begge bådene i luften. Og det, der ender med at ske, det er, at øh, straffefangerne, der er en af dem, der tager detonatoren og smider den ud i floden. Og øh, på de civile side, der afholder de et demokratisk valg, <laughs> om vi, de skal springe straffefangerne i luften. Men der er ingen af dem, der kan gøre det. Så de ender med heller ikke at, at sprænge den anden båd i luften. Mens det her foregår, øh, har Batman og Joker en, en kamp på toppen af en bygning, der er i gang med, en skidsgraber, der er i gang med at blive bygget. Hvor Joker'en siger, det der med, at han vil vise, hvordan at alle er øh, ja, lige så slemme som han selv er. Det, det kræver bare en virkelig, virkelig dårlig dag. Øh, og så er alle Ja, uh, yeah, som jokeren er på bunden. Mm. Og Batman siger til jokeren, uh, de, de har lige bevist, at det, det er så efter slaget 12, det, den her samtale foregår. De har lige bevist, at, de ikke, at det kun er dig, der er sådan, joker. De valgte ikke at springe hinanden i luften. Yeah. Og... Det, der så sker bagefter, det er, at jokeren prøver at springe begge både i luften alligevel. I rely on you yourself, don't we? Selvom at hans eksperiment lige har modbevist ham. Ja. Så ja, nu, nu kan vi fortsætte. Ja, så, så hvad er det på en eller anden måde, som jokeren han prøver på at gøre? Man kan ligesom sige, at alle sammen bygger de en eller anden verden op. Øh, hvordan, at man, hvordan man gør, Al, øh, hvordan man opfører sig over for hinanden. Men hvad jokeren han, han ser, det er jo en eller anden slags øh, en indsigt i autenticitet, authentic, hvis man kan sige det på den måde. Men det, som, men det som jokeren måske ser, han prøver ligesom at gøre, er at krasse lidt overfladen på hele det her, som virker måske sådan lidt overfladisk, og som virker som om, at det hele sammen, det er bare regler, vi i virkeligheden bare bygger, at det er bare nogle konstruktioner, og det er måske lidt her, hvor etikken kommer ind. Det er ligesom at sige, at når vi opfører os etisk over for hinanden, så er det i virkeligheden bare noget, vi konstruerer. Men når vi skraber i overfladen omkring vores, alle de her små regler, vi sådan opfører øh, og opfinder, så finder vi faktisk ind til den der virkelige kerne af, hvad det er, at mennesket i virkeligheden gør. Og det er, at mennesket er totalt kaotisk. Det er jo i hvert fald hans påstand. Ja. Men det viser sig jo ikke at være tilfældet. Der er ingen af bådene, der springer hinanden i luften. Og altså, på en, på en eller anden måde, så er det måske en lidt forklaring fordi at... fordi ja. at, at, at han prøver at, at bevise den underliggende struktur, som er, at det hele er konstrueret. Det var noget, vi har fundet på. Ja. At godt, godt og ondt ikke eksisterer. Fordi, fordi Batman, han, han er måske... Nu lytter vi jo rigtig meget til Batman, og så tager vi ligesom hans konklusion fra det, at de har ligesom bevist, at øh, vi, vi følger ikke dine regler, men der er noget godt og noget ægte i... I, i, i befolkningen. Men det sjove er, at det argument det, passer bedre på straffefangerne, end det gør på de civile. Fordi straffefangerne snakkede ikke engang om det. Det sjove er på en eller anden måde, at, at, at de civile var på en eller anden måde, de opførte sig måske sådan lidt, sådan, hvad man lidt kynisk skulle kalde for FN. <laughs> at, at, det, at, at det demokratisk, øh, hvad hedder det står og snakker om, hvad er det egentlig, man skal gøre. Hvad er det egentlig, skal gøre? Uh, we ought to talk this over, at least. We all have to die. Those men had their chance. We are not going to talk about this. Why aren't we talking about it? They're talking over the same exact thing on the other boat. Let's put it to a boat. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Men når det kommer til stykker, så bliver det aldrig rigtigt til noget. De, de, de har en seriøs, seriøs, demokratisk beslutningsproces om hvorvidt de skal springe en båd fuld mennesker i luften. Men de ender ikke rigtigt med at gøre det, fordi ah, er det ikke også lidt forkert? Jamen, der er, en, der er en af dem, der står med detonatoren og har lige sagt, hvis der er ingen jer, der gør det, så gør jeg det fandme. Og så kan han ikke få sig selv til det. Så, så hvad der skete på bådene beviste virkeligheden Batman's pointe? Altså, der var, altså man kunne næsten forestille sig sådan helt klisché at der var en, der stillede sig op og så sagde, ikke i mit navn. Og så, ja. så, hvad hedder det, så sagde jeg bare, vi er alle sammen en, øh, så vi, vi, har, vi har noget værdighed alle sammen, og det skal, ikke være, det skal ikke være mit navn, at vi springer mennesker i luften, fordi alle mennesker har en værdighed. De har et, ja, et potentiale for fornuft. Ja, ja sådan stor stor slag for humanismen, ikke? Også øh, der er en kant. kerne ind i alle mennesker. kant, det, kant! kant. <laughs> <laughs> og, lidt, og lidt humanisme men, men det, er lidt, det er jo ikke det der sker altså de ene, de er bare kujoner og den, og den anden båd det er bare et individ som stiller sig op og så tager beslutningen for alle de andre men det her det er jo måske igen så faktisk et slag imod øh, dydsetikken fordi ja. altså, det, det er sådan en meget meget mærkelig kompliceret ting at se på ud fra dydsetik fordi på den ene side, der er en af straffefangerne der er modig nok til at gå op, tage detonatoren og kyle den ud af vinduet. Og, ja. og derved gjorde han det rigtige ved at besidde den rette mængde mod. Et slag for, for dydsetik. Det, det var et slag for dydsetik. Og, ja, og på den anden båd, der er der en, der har et underskud af mod, der fører til, at han ikke springer den anden båd i luften. Hvilket ja. så er et slag imod dydelsesikken, fordi det betyder så, at det faktisk var en god ting, at han havde et underskud af en af dyderne. kan ja. vi sige, at en ikke-dydig person gjorde det rigtige, fordi han ikke var en dydig person. Man, man kan måske spørge sig selv, at, altså det er jo nok konklusionen, hvis vi skal færdiggøre <coughs> det med båden her. Ja. Det er, at, had, altså, hvem, vandt? hvem vandt den her diskussion? Hvem vandt, hvorvidt at, at mennesket er kaotisk, eller, eller om det faktisk er noget godt i det? Jeg, tror jeg, sige, jeg i tror, jeg vil sige, at den er uafgjort. Ja, det tror jeg faktisk også er et godt svar. Ja. Altså, det, det er rimelig urgjort, fordi hverken Batman eller Joker'en fik i fik virkeligheden fremvist deres pointe. Ja. Øh, fordi, fordi som det viser ultimativt... Nå, faktisk, faktisk, kan faktisk, faktisk filmen gør igen en sjov ting her, øh, fordi hvis nu vi tager det som, at, at Batman vinder med, at de ikke springer hinanden i luften, så kunne vi ja. pege på øh, Two-Face. vi Dent ja. statsadvokaten ja. Der er så god for Gotham, at han bliver kaldt The White Knight, og bliver så ond på grund af jokeren, at han går rundt med en mønt, og vidderligt <laughs> slår øh, med, med mønten for at se 50-50, om du lever eller dør. The world is cruel, the only morality in a cruel world is chance. Unbiased. Unprejudiced. Fair. His son's got the same chance she had. 50-50. What happened to Rachel wasn't chance? We decided to act. We three. Then why was it me who was the only one who lost everything? It wasn't. The Joker chose me! Because you were the best of us. He wanted to prove that even someone as good as you could fall, and he was right. You're the one pointing the gun, Harvey. It's so pointed at the people responsible. Fair enough. You first. Vi <laughs> har nå har så vidt alligevel taget den der med at kaos er retværdigt til hjertet. <laughs> Og udlever den nu med en revolver og en mønt. Altså, så, men, men det er jo så, altså, det, det, det, det er et slag for jokeren, at jo, der, der er kaos i mennesker, der bare skal slippes løs. Og samtidig så vinder Batman med bådene, ved, at nej, vi, ja. vi, vi er øh, fornuftige, ordentlige øh, individer, der godt kan gøre det rigtige. Ja. Og godt kan se, at det, hvad det rigtige er. Så, så alle... Det vinder, og derfor er der ingen, der vinder. Um, jeg kan se, at vi er kommet rimelig meget fra øhm, hovedemnet. Um... Altså, vi, vi mangler stadig. Vi, vi har jo stadig det der spørgsmål. Er Joker'en et fornuftsvæsen? Yeah. Fordi lige altså... den her film tager det op... Ja, jeg, jeg vil ikke stoppe jer, fordi jeg yeah. synes, I havde en, en meget god samtale kørende. Men, men jeg tænker, at det ville nok være meget godt lige at, at slå en, en hvad det, sløjfe på, på det hele. Og så prøve at snakke netop om det der spørgsmål. Um... Altså, er Joker'en et fornuftsvæsen, og er der altså, hvilke sådan, moralske implikationer er der i forhold til det? Ja. Er Joker'en et, et fornuftsvæsen? Ja. På den ene side, hvis nu vi siger, at, at øh, sindssyge personer ikke er fornuftsvæsener, så, så skal vi snakke om Joker'en, om han er sindssyg. Mm. Øhm... Jeg, jeg tror, at Jokeren er sindssyg. <laughs> Og man kan sige, at det er jo relevant jeg, i forhold til, jeg, men, for eksempel, fx, men... øhm, altså hvordan, hvordan, hvis man kigger pligtetisk på det, altså at man snakker om, altså at mennesker er fornuftsvæsener. Jamen hvad nu hvis Jokeren ikke er fornuftsvæsen? Hvad nu hvis han snarere er en, hvis vi kalder ham en force of nature, altså en, en, en natur... agent of chaos? Ja. kalder han viste sig selv. Ja. Mm. Yeah. han siger jo også til Harvind på, øh, på, på sygehuset, det, som øh, en som Kant ville sige omkring at være fornu fornuftsvæsen, det er jo, at det er netop fordi, man er fornuftsvæsen, at man kan øh, høre inde under de øh, moralske forpligtelser, som et fornuftsvæsen har. Ja, det, så, sige, så, så noget, det, det er også Kants forklaring på, hvorfor dyr ikke hører under de regler, fordi dyr er ikke er fornuftsvæsener. Ja, så når et dyr slår et andet dyr ihjel, så er det ikke en ond handling, fordi der er ikke er af dem, der er fornuftsvæsener. Så... Med andre ord, de ved ikke bedre. Ja, men så er det jo netop, at Kant han kommer ind i nogle problemer. Fordi det er jo heller ikke alle mennesker, som netop hører under, eller som man kan kalde for et fornuftsvæsen. I hvert fald ikke alle mennesker, der har den der iboende fornuft, der siger, at de ikke må gøre andre fortræde. Ja, for eksempel børn. Til, til, til hvilket punkt er børn et øh, fornuftsvæsen? Altså, Kant er jo rimelig kontant på det her. Han synes, børn er nogle små, onde sataner. Altså. Ja. og de ikke er svæsner. Men de har dog potentialet til at blive det. Ja. De har potentiale til at blive ja. det. Og så er der også øh, mennesker, som er hjerneskadet, eller mennesker, som bare er født med meget lav IQ. Øh, er de hjerneskadet? Og betyder det, at de kører under moralloven? Altså, øh, lad, os, lad os kigge på noget mere filmnært her, fordi der er et tidspunkt, hvor øh, har vi Dent, inden han bliver two har fanget en af Joker's mænd, og er i gang med at prøve at intimidere ham til at, til at fortælle ham, hvor... Er det ikke, hvor jokeren er, han vil vide? Anyways, han prøver at få information ud af øh, jokerens øh, håndlanger. Og så afbryder Batman ham ved at sige, at den her håndlanger er... Øh, han er paranoid og skizofren. Øh og tror du virkelig, du får noget ud af ham? Og så stopper vi. Og der, der er selvfølgelig en, en diskussion her om, hvorvidt det, det er fordi, Harvi så ikke tror på, at der er noget information at få ud af en paranoidisk intervention, eller om det er fordi, han ikke, at han ligesom mister sin, sin moralske retskaffende vrede mod den her håndlanger, fordi han ikke mener længere, at han er moralsk ansvarlig. Og så skal vi også diskutere i den her sammenhæng, er jokeren i en lignende tilstand? Fordi jeg tror, at det tættes, vi kommer på en psykiatrisk diagnose for jokeren, det må være noget med psykopati. Altså, der er jo en, en sjov øh, bonuspoint, det i forhold til, øh, der var jo ham her, øh, øh, en af de franske tænkere, øh, Joleneau Fredelamétri, jeg kan ikke udtale hans navn, så jeg slagter det bare, øh, som skrev det her, man og machine, øh, skrifte, hvor han jo argumenterede for, i, i princippet argumenterede han sådan set for, at vi skulle udskifte dommer med læger, fordi han mente, at altså mennesket er en maskine og kriminelle, det er fordi folk, der bliver kriminelle, det er fordi, der er gået noget galt i deres maskineri. Ja. Så hele den der, man kan sige, altså... De bærer ikke loven i deres hjerte. Ja. Så, så, så man kan sige, det er jo sådan en af de der øhm, altså konklusioner, sådan, og, og der er jo noget spøjst i det der med, at rigtig mange af de, de, de mest kriminelle vi sådan ser i øhm, i Batman universet er, er jo tit lukket inden på dette Arkham Asylum, øhm, altså man kan sige det er jo. Et... Ja, jeg tror han, er, at Arkham Asylums fulde navn er Arkham Asylum for the criminally insane, ja. så man kan sige Batman udlever måske allerede eller tager måske allerede udgangspunkt i den, hvis ikke lige fra Matrix så, så specifikt så, så måske den måde at tænke på og det er måske det er måske derfor han ikke Altså, at han, han er så øh, fest omkring det her princip med, at han ikke vil slå ihjel, af fordi, at han netop tror, at de her mennesker er, hvad kan man sige, altså, jamen, ja, ikke, ikke, ikke fornuftsvæsener. Altså, de, de er ligesom maskiner, som der går noget galt med, og det, de har brug for, er i princippet ikke en dommer, og det, de har brug for, det er en læge. I, I den her sammenhæng, der skal vi lige diskutere, fordi nu holder vi os til, til filmenes kanon. Ja. I den første af de her film, Batmans forældre Batman er Bruce Wayne milliardæren hvis forældre bliver myrdet i Crime Alley af forbryderen Joe Chill og det skal siges her at Bruce Wayne møder op efter Joe Chills øh, retsproces uden for, øh, for domssalen med en revolver for at skyde ham. Og den eneste grund til, at han ikke skyder ham, er fordi, der er en anden, der kommer ham i forkøbet. Og skyder Joe Chad. Så enten er der sket noget her i Batmans moralske udvikling, eller også er det ikke tilfældet, at han mener, at alle kriminelle bare er... Øh, er syge, eller maskiner, som ja. der noget gået noget, noget kogs i. ja. Men hvad er det så for at komme tilbage til spørgsmålet? Altså, hvad, hvad er det egentlig, der afholder ham fra det? Ja, yeah, det er jo et glimrende spørgsmål, øh, som jeg ikke er sikker på, er særlig nemt at besvare ud fra filmen. Jeg tror, at jeg tror at der måske er mere hente i tegneserierne. Okay. Fordi, fordi at... Altså, hvis, hvis man tager tegneserien op... Fordi ja, lad os, tegnesageren... Okay, lad os lige specificere så, fordi jeg tror gerne... Jeg tror, det er en af de bedste her... Der er eksplicit i talesætter, hvorfor man ikke dræber, det er den, der hedder Under the Red Hood, som også blev lavet til, til Tynes, øh, film. som er enormt gode. Øh. Men ja, hvor... Ja, øh. fordi Jason Todd er, er en af de tidligere Robins, der bliver tævet ihjel af jokeren med et brækjern, Øh, og så efterladt i et varehus der eksploderer. Uh, you know, for good measure. Um, og han bliver genoplivet i, uh, i en af de andre superskurke, Racial Ghouls, eh uh, Lazarus pits, som som Racial bruger til at holde sig selv ud. Okay, det, det, det du er du du er helt Okay. <laughs> det, det her, det er kommet alt for langt ud nu. Nu er det alt for opskur. Jason, Jason, Todd, Jason Todd kommer tilbage og sætter Batman i den position, at han, han, skal, han vil have, at Batman dræber Joker'en øh, som hævn for, at Joker'en dræbte Jason Todd. Og han spørger ham eksplicit, Why on God's Earth is he still alive? Pejende på Joker'en. I thought, I thought I would be the last person you'd let him kill. Og han spørger også om det, er, fordi Batman har øh, det, han kalder en antiquated sense of morality. Batmans svar, det er, at han ikke dræber Joker'en, fordi det ville være så let at træde over den streg, men han ville aldrig kunne komme tilbage fra den overtrædelse, hvis han, hvis han endelig gjorde det. Så der er, altså, der er et eller andet så slemt ved at, at begå mor for den Batman at det at det på den nærmeste er utilgiveligt. Og hvis vi så springer hurtigt tilbage til filmen her, ja. fordi fordi der er lidt en selvmodsigelse i forhold til det i forhold til den handling, fordi hvad, hvad han egentlig hvad han egentlig siger her Batman, det er at han, han er ikke parat til at til at tage og begå den handling der sværder ham til, fordi der er noget noget højere og noget mere der er mere værdifuldt som kan gå i stykker igennem hans handling. Men hvis vi ser på slutningen af, af The Dark Knight, som, som er en meget konservativ slutning, hvis man læser den øh, ordentligt, så er det jo, at Harvey Denten dør jamen, øh, i, i den sidste slåskamp. Spoiler. <laughs> ja, Harvey har Dent dør, dør, og Batman tager skylden. Og Batman, han tager skylden. Og hvad er hans pointe? Hans pointe er, at vi har alle som brug for det her positive. Det er håb, som alle mennesker, de kan samle sig ind under. Vi har brug for The White Knight. Det, og det, det er der, der kommer den der med, at, øh, eller nej, he's not the hero we deserve, but he's the hero we need. Ja, Lige præcis. Det vil sådan der. Det det ja. Og pointen er selvfølgelig, at Batman, han er, han er klar til at påtage sig. Mm. Det, den skyld og alt det forkerte øh, for, for ultimativt at at end med at gøre det rigtige. Og ja. det er netop derfor, han er The Dark Knight. Han, han påtager sig faktisk en, en anti-helt-persona øh, her. her siger, ja, her er jeg, er morderen. Gør alt, jeg, øh. ja, jeg gør alt det forkerte. Jeg er morderen. Jeg er den forkerte. Det er mig, I skal gå efter. Ja. Men han gør alt, alt for at redde øh, By, byen. Faktisk, altså, ved, ja, for at redde byen. Nito. Så kan man så spørge sig selv, hvorfor var han ikke parat til at gøre det i forhold til jokeren? Hvorfor er det, han ikke spørger så han ikke siger til sig selv, at okay, jeg er parat til at se ud som en morder og jeg er parat til at, at være forkert i andre menneskers øjne? Jeg tror, her, hvorfor... jeg tror her, der er et slag at slå for deontologien, fordi ja. altså, Kant var jo meget sådan, fokuseret på, at det der med at gøre det rigtige, og så også at have, det, have gode udfald ud af at gøre det rigtige, at de ikke er overensstemmige. Ja. Altså det der med, at hvis, hvis du giver penge til velgørenhed for at folk kan se dig, at du giver penge til velgørenhed, så gør du stadigvæk ikke noget godt. Mm. Og det er jo det samme her, Batman har intet godt ud af at sig selv ud til at være en morder. Men det er det rigtige at gøre, så det skal han gøre, ud fra deontologi. Også selvom det ikke kommer ham selv til gode. Det kan, man, det kan man måske sige, altså der er jo lidt, en, der er jo lidt sådan en martyr role, han lige pludselig får her. Mm. Det er også derfor, at, der er, at hvis, man, hvis man læser slutningen på The Dark Knight, det er en meget konservativ slutning, som faktisk er et, lidt et forsvar for, øh, hvad, hvad kan man kalde det, hele Bush-regimet over i, over i USA. Jeg tror, der er foretaget mm. nogle spring her. Øh, start, start med at definere, hvad du mener med en konservativ slutning. En konservativ slutning i forhold til sådan, at, at alting det skal, være, det skal være rart, at vi skal kunne, vi skal kunne hygge os, og, og <lødigt> hvad hva, skal man kalde det? Hvordan er det konservativt? Altså hvis vi snakker politisk, er det så ikke også en ting, som liberale gerne vil opnå, at alle skal have det godt, og vi skal kunne hygge os? Det, det kan, godt, det kan godt være, at jeg, jeg lige kom for langt, der ser konservativt. Ja, ja. I hvert fald så øh, ligger der den holdning i, at eller ligger den pointe i, at ligesom at vi så med, med bush regeringen at man var parat til ligesom at lyve for befolkningen, for at ligesom at dække over hvor forfærdelige tingene i virkeligheden var. Det, det, lyder, det lyder som om vi kommer ind i en langt større debat, hvis vi tager hold for den. Nej, nej Fordi... altså det, det er i virkeligheden bare pointen, okay. uh, altså, som bare er en ekstra yes, bonusinformation, at der, at der ligger det her lille forsvar for Bush-regeringen uh, i slutningen af Batman, hvor at, ligesom, at Batman er parat til at tage uh, alle de dårlige konsekvenser, så, så, så befolkningen i Gotham ligesom tror, at alting er okay sådan var Bush parat til ligesom at tage alle de kedelige konsekvenser ved tingene, og så dække over det, sådan så at den amerikanske befolkning troede, at alting var i orden og okay. Lige indtil det ikke var. Ja, Næh, men, men det er måske bare for lige at fortsætte på den pointe, som vi var i gang med før, det er ligesom, hvad der ligger til grund for Batmans endelige valg. Hvorfor er det egentlig, at han vælger at blive The Dark Knight og den held, som Gotham øh, ender med at fortjene? den held, som godt ender med at have brug for. Der er altså en, en, en, en anden pointe i, øh, i det her, og jeg kom lige i tanke om det, fordi du nævnte konservativ, øh, eller, eller forsvar for bussregeringen, fordi at, øh, der, og, det, og det, er en, det er en ting, der er relevant i forhold til øh, Joker'en som karakterer, og igen også i forhold til Joker'en som fornuftsvæsen, som jo det her med øh, den her tale, som Alfred øh, holder for Batman på et tidspunkt i filmen, ja. hvor han snakker om det her med for then, some men just want to see the world burn. With respect, Master Wayne, perhaps this is a man you don't fully understand either. A long time ago, I was in Burma. My friends and I were working for the local government. They were trying to buy the loyalty of tribal leaders by bribing them with precious stones. But their caravans were being raided in a forest north of Rangoon by a bandit. So we went looking for the stones... But in six months, we never met anyone who traded with him. One day, I saw a child playing with a ruby the size of a tangerine. The bandit had been throwing them away. So why steal them? Well, because he thought it was good sport. Because some men aren't looking for anything logical, like money. They can't be bought, bullied, reasoned or negotiated with. Some men just wanna watch the world burn. Yeah. At, øhm, altså der er nogle mennesker der ligesom er om kan sige det, det falder jo sådan lidt i med det her. They can't be reasoned or bargained with. Ja. Altså det følger. Yeah, ligesom, no. Ja, lige præcis, Det falder lidt i det der. Altså der, der er nogen, der har. Øh, jeg kan ikke lige huske hvem det men der, der er nogen, der har nævnt at at de her Batman-film øh, hvad er det nu øh, øh, director han hedder af dem her. Christopher Nolan. Ja, uh, yeah, altså de her Nolan-film, at de er meget, de, de meget maskuline i deres, i deres budskab. Altså de, de, de er meget sådan, øh, hvad kan man sige, ja, yeah, altså de, de har nemt, fordi i det, i det her, der er nemlig sådan et budskab, det synes lidt at være, jamen der er bare nogle mennesker, som vil være den ondt, og den eneste måde, vi sådan kan, øh, hvad kan man sige, altså vi kan vi, reason with så osv., vi, vi er simpelthen bare nødt til at, at, at, at slå på dem. Altså, det, der, yeah, yeah. Der er, jamen, jeg er løs på dem i virkeligheden. Ikke? Altså, det, det, det, sådan er der bare nogle mennesker, der er. Øhm, og det kan man sige, det er, jo, det er jo en ting, der... Igen, nu ser du konservativ. Altså, jeg tror, det er nok en mere konservativ holdning, øhm, end det er en, en, en liberal... Jeg har i hvert fald indtrykket af, at den liberale holdning er jo, at man prøver at forklare ting ud fra... Reasons, altså grund til at vi gik ind i Irak, det var fordi at vi skulle have olie eller et eller andet, altså hvad, hvad, hvad det nu er, hvor at den konservative det, det var mere sådan, jamen det, det er altså det, det er fordi at Saddam Hussein er ondt eller altså det er, og grund til at vi bekæmper ISIS lige nu er fordi at de er madmen der ikke forstår øhm, der ikke forstår fornuft osv. Øhm. Altså der, der er noget her man kan, kan gå ind og snakke om fordi at der er noget øh, noget køns etisk teori her. Altså, det er i og for sig meget simpel, at den maskuline er the ethic of justice, mens den feminine er the ethic of care. Okay. Ja. Øh, så det er at, måske meget god pointe. Så at hvis, nu vi, hvis vi kigger på det tanke -eks at der er en, der øh, stjæler et brød fra en anden, så vil the ethic of justice sige, det må du ikke. Man må ikke stjæle fyskarmet, spjældet, bøde et eller andet. Mens The Ethic of Care ville gå ind og sige, okay, hvorfor stjal han brødet? Okay, det er fordi, han ikke har råd til at brødføde sin familie. Så det var for, for at øh, give mad til sine sultne børn. Ja. Altså, så er der, der er en anden fokus, når du tænker øh, på etiske problematikker i, i termer sådan af omsorg øh, til forskel for at tænke på dem som retfærdighedsspørgsmål. Altså fordi... <laughs> Selvfølgelig skal vi ikke gå og stjæle fra hinanden, men det er, en, det er i hvert fald som et minimum en formidlende omstændighed, at, det er for, at hans børn ikke skal sulte, at han gør det her. Øhm. Desværre er det lidt, lidt problematisk at finde nogle lignende øh, formidlende omstændigheder for jokeren, andet lige end den der med, at han er vist ikke øh, helt fornuftig. Øhm. Men vi kan måske må argumentere det ved at sige, at det kan godt være, at jokeren ikke kalder sig selv et fornuftsvæsen, men han gør fandme nogle ting, der ligner fornuft engang imellem. Altså, hele den der enormt komplicerede plan, der, der havner ham i spillet til at starte med, er afhængig af et enormt stykke planlægningsarbejde, Og det virker. Altså, det går lige præcis efter jokerens plan. De ender på, på højhuset med bådene med bomber i, og der er en, en fyr, der forsyrer en, en mobilbombe ind i maven, og øh, jokeren fremprovokerer øh, et, et, øh, et, et voldsepisode fra en af betjentene for at kunne få sit telefon omkring. Altså Der er en masse planlagte ting, der går lige præcis som de skal for jokeren ting, som vi ikke normalt ville tænke på sådan ikke fornuftsvæsenet, som værende er i stand til at kunne planlægge. Øh, hvilket bringer mig tilbage til det der med, at det virker som om, at psykopati er sådan den tætteste, vi kommer på en, en psykiatrisk diagnose. Hvilket vil sige, at han, han er stadigvæk som sådan fornuftig. Han er bare også enormt øh, empatiløs. Altså, så han ved godt, at det, andre mennesker kommer øh, til skade og bliver dræbt i det her. Han er bare ligeglad. Ja. Jeg tror, jeg, jeg tror jeg, det er helt klart, det er en færre point at sige, at han er, han er psykopat. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> Alright. Det kan vi i hvert fald konkludere. Øhm, jeg tror, vi skal runde af nu, fordi nu har vi, nu har vi en time. Nå, som vi to timer. <laughs> øh, ej, vi har to timer. Nej, vi har ikke to timer. Øh, okay. jeg, jeg kan kigge på min optagelse. Ja, vi har godt og vel... En team, der er så meget det, der bliver skåret væk, fordi vi havde også tekniske problemer osv. Men, men jeg tænker, at vi skal yes, yes. finde en eller anden måde lige hurtigt at runde det her af på. Jeg okay, ikke, om... hvad er vores... vi startede med et spørgsmål. Hvorfor dræber Batman ikke Joker'en? Det korte svar er, fordi det er forkert at dræbe Joker'en. Det lange svar er hele samtalen, vi lige har haft. At Det, det, det samme er et sammensurium af argumentationer fra både utilitaristisk til ontologisk, øh, dydsetisk og til dels også feministisk øh, standpunkt. At... Okay, nu ja. feministisk ud der. Men i hvert fald de tre store etiske linjer ja. Ja. er rimelig enige om, at altså, det, det, det rigtige at gøre her, er at ikke at dræbe jokeren. Altså... Om, om kan... vi er eller, eller retter og slet det. I hvert fald, Batman lader til at hælde hen mod deontologi i hans begrundelse for, hvorfor han ikke dræber Jokeren. Mm. Fordi at, det, at den handling at dræbe Jokeren er så forkert, at det, det han aldrig gøre. Men det er alligevel sjovt, hvordan fordi. Altså Batman er jo en ret speciel deontolog, ikke? fordi på den ene side, ja. står ikke folk ihjel, altså der, der, der sætter han... Men han vil gerne brække deres knogler. Præcis. Han har ikke noget mod at kaste folk ud fra tag for at brække deres ben, for at få dem til at svare på et eller andet spørgsmål, som jeg kan sige, når det kommer til torturspørgsmålet, <laughs> ja. så er Batman jo nærmest en konservativ i virkeligheden, hvis vi tager de der politiske klichéer og siger, at alle at, at, at konservative går ind for tortur og bla, blabla, Altså så... Men, altså... Vi kan, vi, kan gøre det her, vi kan blande politik helt uden om det og sige, at ud fra deontologi behandler han skurkene som mål i sig selv. Nej, han kaster dem ud fra bygninger for at deres ben for at få et svar. Han behandler dem som midler, ja. udelukkende. Han er utroligt paramedisk. Hvilket nærmest bringer os over til en utilitaristisk fortolkning, som ikke stemmer overens med ikke at dræbe jokeren, eller i hvert fald ikke at overveje at dræbe jokeren. Ja. Ja. Så han, han er lidt over det hele. Men er svaret så måske i virkeligheden også mere dydsetisk? At vi kunne sige, at det at dræbe jokeren ville være et, et overskud af mod, altså at gå berserk og miste kontrollen med sig selv? Ja. At, at det er der, den ligger. At fordi at, fordi at dræbe jokeren ville, ville være det forkerte at gøre, eller ikke en ret sagt, det at dræbe ville ikke være det, en god person gør, så derfor dræber Batman ikke jokeren, fordi Batman... Øh, prøve at være en god person. Ja. Og jeg tror, vi så også det ligger meget fint i tråd med en besked som eller en samtale, som Alfred han havde med, med Batman om, hvorfor han ikke vil tillade Batman at slå Joker'en ihjel, han vil ikke se ham blive ligesom dem. Ja. Og der, der er vi igen... Hele, hele den sætning er aktørorienteret. Ikke? Ja. At Batmans karakter skal ikke blive som Joker'ens eller forbrydernes karakter. Ja. Så det, er jo, så det er jo så svaret på, hvorfor Batman han ikke slår jokeren ihjel? Af dydets etiske årsager. Ja, men bør Batman slå jokeren ihjel? Hvad kan vi, hvad kan vi konkludere på stående fod? Jeg tror, jeg vil sige nej. Dels af, af dydets årsager, og dels af det ontologiske. Jeg plejer at være en, der argumenterer for utilitaristisk, men det er bare ikke klart for mig, at der ikke er en løsning på det her problem, der ikke involverer at dræbe jokeren. Heldigvis finder vi aldrig ud af det i filmuniverset, for Hitler er død. Så. <laughs> ja, Hitler er død. Um, jeg, tror, jeg tror, jeg vil tage en, jeg tror, jeg tager en rigtig, hvad hedder det, um, uh, sådan lidt en blanding, og så siger jeg, at det er ham tilladt, men det er ikke påkrævet. Mm. Det er et interessant standpunkt. Ja. ja. Jesper, har du... Kan vi få en ruling for dommeren? Øh. <laughs> Um, altså jeg har, jeg har ikke udtænkt noget sofistikeret svar, jeg tror at um, ja, jeg synes at der, der, der er ting i, i det Batman gør, der, der gør at hvis, hvis jeg ligesom tog udgangspunkt i hans karakter hans handling, så altså vil jeg et eller andet sted sige altså, jamen hvorfor ikke altså det, det, han bryder alligevel med så mange, nu snakker vi lige om torturer, ikke. Altså, han, ja. han bryder alligevel med de her elementer, der gør, og der er også folk, der har kommenteret på, hvordan at han har ikke noget problem med at, at banke nogen bevidstløse og så efterlade dem nedadvendt i en pøl vand. Altså, det er sådan du ved. Og det er også, der er en ting, du tidligere har brændt op, inden vi begyndte at optage, som er øh, one-punch homicides. Ja, lige præcis. Det er jo sådan set, altså, det, det, det er... Jeg, jeg ved ikke, om man lige får, om vil sige, det er normalt, men det sker jo, at, at der er sådan et begreb, der faktisk hedder one-punch homicides, som er, hvor folk du ved, bliver slået én gang, og så vælter de for eksempel ned i en kantsten eller et eller andet, og så bløder de ud. Og det kan man sige, ja. at det ikke er sket for Batman endnu, er jo, det er. Altså, det er jo fuldstændig absurd. Altså. Og, og, jeg, og jeg har ja. bare... Altså, jeg tror bare, jeg vil sige, jamen, i tilfælde af at uh, uh, uh, Joe, altså han er, han er jo i forvejen en vigilante, og man kan sige sådan helt principielt, selvtægt, går, jeg jo ikke, man. går jeg jo ikke ind, ja, selvtægt, man går jeg jo ikke ind for, for selvtægt. Men jeg må tilstå, at nu, nu vi ved så meget om, hvilken person Joker'en er, og yeah. hvad han gør, og hvordan han fortsætter med at gøre de ting, han gør. Altså, jeg vil ikke have noget problem med bare at, at, at se ham forsvinde uh, fra jordens overflade. Um, yeah. Sådan helt. Um, altså, jeg, jeg vil aldrig, hvad kan man sige, Altså, du vil ikke hvorfor, selv slå ham ihjel. Nej, lige, altså, det, det, det ved jeg ikke, men, men altså, jeg vil i hvert fald aldrig nogen, sådan, sådan, give, give lån eller staten tilladelse til det. Øhm, men altså det er, jo, det er jo meget hypotetisk, ikke, altså, vi står med altså, en vi, karakter. Vi kan jo så som... også sige, at Gotham virker til at være en forfejlet stat. Staten har ikke længere voldsmonopolet. <laughs> ja, ja, så der er jo sådan en altså, ting overvejende vidderligt. forhold til altså. Altså, det, er også, det, det. Det er et af de største problemer, folk lader til at have med Batman, inden han påtager sig skylden for Harvey Dan's mor. Det er, at han forandrer selvtægtsmænd til at, at kravle frem ja. med, med nattens frembrud. Ja. Så at ja. staten mister magtmonopolet, ja. og derfor Så, bliver der kaos i gaderne. Ja. Så det, det, det, det er et komplekst spørgsmål, men, men altså, ja. i, i sidste, i sidste enden Altså, nej, bare, bare lad os skaffe os af med jokeren. Altså, fuck, fuck ham. <laughs> In other words, fuck er, him. Meget filosofisk <laughs> konklusion <Yeah. laughs> Ja Meget fagfilosofisk yeah. uh, uh. Vi skal måske afslutte med at sige at hvis, I, hvis nogle af lytterne kan spotte nogle problemer i vores argumentation eller har deres egne uh, argumenter de vil byde ind med så skal I være velkommen til at gøre det uh, der, Det er langt fra uh, et uddebatteret spørgsmål Der er masser af ting vi kunne Lige ved med at gå ind i. Altså, vi skal nok advare om, det kan være, at vi kan finde på at læse nogle af de kritikker op på den næste podcast og give et svar på dem. Altså. Ja. <laughs> så tak for at uh, lytte med, dem, der kunne holde det ud hertil. Jeg ved ikke, hvor, hvordan. Det kan godt være, at podcasten bliver noget rodet, men det er jo som sagt også vores første gang, så be gentle. Um... <laughs> <laughs> men, men hvad er det med, med det, det, den gyldne middelværdi af, af omsorg? Det, det ved jeg ikke. Hvad... Slå med kærlig hånd. <laughs> ja. ja. Så, så, så, du, så du ved, hvordan en af vores forelæsere formulerede det. K-Ærlig kritik. Ja. K-Ærlig kritik, ja. ja. Jamen, øh, tak for den gang, så. <laughs>